Hola, bona nit a totes. Això és Bales Perdudes, un dilluns de nou amb totes vosaltres, des de la Ràdio Bala. Avui parlarem del conflicte Israel-Palestina, un tema de rigorosa actualitat per la seva transcendència. Per fer-ho tenim amb nosaltres els nostres col·laboradors habituals, el senyor Grau i el senyor Blau, Bona nit a tots. Hola, bona nit, què tal? I a més a més tenim convidats d'excepció que han estat sobre el terreny ja fa un temps però esperem que la seva experiència encara sigui viva per explicar-nos-la. El senyor Albert, bona nit. Bona nit, no és l'Albert, el ministre. Però... Bona nit. I el senyor Link, de nou amb nosaltres, bona nit. Bona nit a tothom. Un pla com sempre, estar aquí amb tots vosaltres. Bé, doncs, com anàvem dient, doncs parlarem d'aquest conflicte que s'abat sobre aquest territori de naixements de masies, de croades, i hi i gasoductes i petroli. Uh, per anar fent boca una mica de context, història de... recent... Doncs sí, si us sembla, podem començar situant una mica el conflicte, amb una mica de profunditat històrica, no massa, però abans d'entrar en l'actualitat podríem fer una mica de contextualització què és Palestina i d'on ve. Palestina és el tros de terra entre el riu Jordà i el mar Mediterrani i entre el riu Litani, el Líban i el mar Roig. No? Després de, de la Primera Guerra Mundial, quan l'imperi otomà es dissol i es desmembra, eh, les potències imperialistes europees es reparteixen l'imperi i eh, la que era Palestina passa a formar part de l'imperi britànic com a protectorat britànic. Mm. Eh, durant eh, aquest temps i ja abans neix a Europa el que és el moviment sionista que era una mena de moviment nacionalista, masiànic, jueu, neix a Àustria, a Alemanya, i sobretot té força a l'Europa Oriental, i aquest moviment postulava que els jueus no podien viure juntament amb, amb les altres persones, en els països europeus, sinó que havien d'estar de, junts i, i viure en un, en un, en un país de part. Al principi era un moviment excèntric i minoritari i així es va anar mantenint fins que després de la Segona Guerra Mundial les Nacions Unides van decidir eh, formar dos estats eh, a Palestina perquè l'imperi britànic ja se'n volia retirar un estat eh, per als jueus i un estat pels, pels àrabs fins llavors allà hi vivien àrabs, que eren musulmans o cristians o alguns jueus o, o, o res no? persones. persones. Sí, I no perdona, perquè igual això és important no? Vull dir, que àrab no vol dir ser "No, no, no. Sí, és una denominació asimètrica. àrab i jueu, jueu és una religió àrab és... Ni en, en la mesura que és una llengua però no implica um, necessàriament ser de cap religió. Uh, havia començat uh, la migració sionista uh, a Palestina i en el moment que les Nacions Unides decideixen uh, fundar dos estats allà eren una minoria uh, ja assentada en el, en el, en el terreny. Quan, una minoria però organitzada quan s'havia de, de dur a terme la, la constitució d'aquests dos estats comença una guerra i eh, els sionistes s'apoderen d'una part de, més de territori, eixamplen el que havia de ser el seu estat i per altra banda els països àrabs eh, veïns s'apoderen d'altres parts la l'actuació Jordània Se la, se la queda el regne de Jordània i Gaza se la queda Egipte i així es manté fins a l'any 67 quan hi ha la guerra dels de sis dies és dir, durant aquest període els palestins de Xisjordània eren jordans els de Gaza eren egip, egipcis eh, s'ha de dir que amb la guerra del 48 els sionistes donen terme a una nata gènica i expulsen mil palestins és a dir, habitants no jueus del seu territori per crear un territori ètnicament homogeni, religiosament homogeni aquí és l'origen del, del problema dels refugiats, que és gent que encara no pot tornar, no pot tornar a, a les seves cases Arribem al 67 i Israel ja molt més enfortit emprèn en una altra guerra i s'apodera de la totalitat del que havien de ser els dos estats és a dir, l'actual Cisjordània i Gaza més el Sinaí, una part de, de Síria i una part del sud del Líban eh, s'apodera de, de tots aquests territoris des de llavors passa a ser territoris ocupats formant part d'Israel Israel té el, el domini sobre aquests territoris però la població no és reconeguda com a israeliana Israel diguem eh, el territori però no la gent és una cosa una mica estranya el concepte polític no? diguem, té el, el domini del territori però la, la gent d'allà no, no, no passen a ser israelians i són una única gent del món que són apàtrides no són ni jordans, ni egipcis, ni israelians, ni palestins perquè palestina no té existència jurídica per tant són milions de persones eh, nominalment apàtrides mm. el següent moment important és la guerra dels 73, de la guerra del Yom Kippur en aquest cas Israel li surt perdent i Egipte recupera el Sinaí i signa una pau amb Israel s'ha de dir que Egipte hi ha hagut un canvi de règim ha caigut Nasser ha mort i ha pujat Sadat s'acaba tot el moviment nacionalista, socialista, àrab i sin sí, en la pau Egipte i, i Israel això dona molta més estabilitat i seguretat a Israel perquè Egipte és l'antagonista més important de la zona i ja hauríem d'arribar fins a l'any 91 quan hi ha la, el procés 2, la conferència de Madrid llavors arran d'aquest procés forçat per la revolta que ha hagut en els territoris ocupats palestins que és l'intifada no? s'arriba a l'acord de crear una mena d'autonomia palestina en els territoris ocupats tornen els líders palestins de l'exili, Arafat i la, i la seva colla i munten una mena de que diuen l'autoritat nacional palestina que és una administració en els territoris ocupats és una mena d'autonomia en el sentit que, com aquí, diguem, és part de l'estat d'Israel, fa una mica de, de policia sobre el terreny, però els permet tenir certa parafernàlia, diguem-ne, para paraestatal. No? I aquesta és més o menys la... L evolució històrica que ens ha portat fins avui. potser se li d'afegir que hi va haver el que es més com la segona intifada, una segona revolta a l'any 2000 perquè en aquest procés dos no s'havia d'avançar en la solució que en diuen dels dos estats però no no s'ha avançat sinó que més aviat es retrocedeix i la colonització de Cisjordània anat identificant i aquesta és l'evolució fins a quatre dies Bé, Després d'aquest repàs eh, jo a mi no em queda gaire clar el tema Gaza i Jordània estan separats territorialment però també tenen governs diferents oi o sigui, l'autoritat d'aquesta nacional palestina que has dit, a Gaza no hi, no hi té peu o... perquè hi tot el tema de Hamas Sí, efectivament els territoris ocupats palestins no tenen continuïtat geogràfica hi ha la part de Cisjordània a la banda del riu i la part de Gaza a la banda del, del mar és una, una dificultat, no? dos... dos territoris aïllats, eh, llavors en l'evolució política interna dels territoris eh, hi ha hagut una pugna entre dos partits i moviments, d'una banda Fatah, que era el grup de d'Arafat, un grup diguem, nacionalista progressista, i de l'altra banda un grup nou de caire islamista, que és Hamas. En una banda, a Cisjordània, has eh, devingut hegemònic, eh, Fatah i a l'altre Hamas hi va parlava una mica de, com de guerra civil entre les dues faccions i ara de fet són du dues entitats eh, políticament diferents a Gaza hi ha Hamas i ha... a ha Sijudani a Fatah eh, per acabar-ho d'embolicar de, la comunitat internacional que és qui, qui sosté l'autoritat la, la palestina financerament dona suport a FaTA perquè saber el tipus d'acords i, i de polítiques que els interessa i margina i boicoteja Hamas, eh, era que la situació a la Franja de, base, de Gaza és d'aïllament i de bloqueig i de les condicions molt dures. Proffectivament són dues entitats separades territorialment i políticament ara també com sorgeixen aquests dos partits Són, sorgeixen de poder de, de tribus o hi ha de clans ja que estan més organitzats o on, on poden aconseguir aquest suport de la població si va suport, no sé, de poder ideològic que allà, bueno, sembla que sí que ja ho, ho heu dit però poder més, no ho sé de tipus de, no sé com més d'ètnies o, o, o, o sorgeix, no sé de... Jo situaria, ho situaria en el context més general eh? I no, social, no? També. Sí, però ara el Fatak neix als anys 70 com un moviment nacionalista antiimperialista com tants moviments que hi havia al tercer món d'orientació més aviat marxista i en canvi el, el Moïn Hamas neix més a, als anys 80 després de la revolució iraniana o una altra línia ideològica no, no no depèn de, de comunitats. és una qüestió ideològica o potser fins i tot generacional i que ha anat mutant amb no? els últims temps, perquè també és cert que que probablement sobre el terreny Hamas ha estat adquirint força també per per igual per, perquè ha anat cedint menys en certes històries, perquè ha anat agafant també un paper més protector en, en certes parts de les zones no? de la població i potser va més crec, crec que potser més per aquí no? perquè, per exemple algunes ciutats algunes ciutats de, de Cisjordània vull dir amb, amb eleccions municipals havia guanyat jamás últimament no? i era perquè estava suplint d'una manera Uh, no vull dir més eficient, sinó d'una manera més directa cert, certes carencies d'una població ja molt castigada. No? I probablement jamás està més... Ara mateix, entre la religió i algun tema econòmic que suposo que arriba, doncs està fent més mella. En canvi, Fatah continua amb una història política i, a més, amb els últims anys, vull dir, molt enquistada amb un pacte continu amb Israel, no? Vull dir que eh, els territoris sovint Fatah dels últims anys se'ls considerava quasi col·laboradors, no? De, mm, de l'estat d'Israel i corruptes, molt corruptes. Mm. Que això és un tema que també ha fet molta mella. O sí, la corrupció a ha jamás... Bueno, tampoc c he fet un o sigui, a Pocsheim, jo com a mínim no tinc la informació investigada, no? però, però a Fatà la corrupció es persegueix molt més a a Fatah. A Ham perdó, la corrupció es persegueix molt més i està molt molt molt molt mal vista. En canvi, a Fatah és la normalitat. <ríe> També tenim compte que Fatah deu el seu poder a Israel. A Israel. No ha de ser el delegat d'Israel a, a la zona, i la, la carta o l'opció privilegiada dels Estats Units i de la Unió Europea llavors Hamas una mica encarna la, la resistència i la la puresa de, de la lluita de fet nosaltres hem parlat amb gent que estava a les files de Hamas perquè ideològicament estava a les antípodes de Hamas no? vull dir que és, és... Palestina és un tema complex i sobre el terreny és encara pitjor <laughs> o sigui, o sigui no, no, no, no es pot banalitzar crec jo no? llavors no és tan fàcil com, com a altres llocs les derivacions i Hamas per exemple crec que té un caire molt més bueno, molt, crec no, vull dir és, Mol tancat, molt religiós, molt retrograt. Fatah és més corrupte, però és més occidentalitzat, per dir. Hmm. També hi ha un elit dirigent de, de Fatah que va venir de l'exili. Van arribar a Palestina després dels acords d'Oslo i, eh, per tant, eren com marcians. Van aterrar allà i era gent molt desconnectada, i, i en canvi els de Hamas era gent molt més diguem, pegada al sí, terreny. No? Sí. Llavors pot ser que aquesta gent supleixi doncs, l'assistència social que poder la població necessita, ajudant directament aquesta població, no els altres que només poder s'ajuden amb en altres països o en dirigents poder per fer negoci o, i poder... No ho sé que, que estigui um, adquirint més adeptes o la, dins de la població sigui més ben vista, perquè um, havia un buit sense, sense poder, sense educació, sense sanitat i aquesta gent que encara bueno, que encara que sigui religió i tal podem estarn suplint aquestes mancances d'aquesta gent i poder, no ho sé. Poder, per això poder estar adquirint més, més força dins de la població i sent més mal vista poder amb, amb visions de fora o... Sí, sí, estic completament d'acord és el mateix que passa en molts altres països de l'àrea musulmana aquests grups islamistes fan una feina social de, amb molt de compromís i amb molta proximitat i, i estan adquirint prestigi en aquest sentit, la Plàstina passa el mateix que pot passar a Egipte o, o fins i tot al Marroc o, o a tants altres països. Però, per altra banda, l'èxit de Hamas jo crec que és sobretot perquè, per aquest esperit de resistència i no claudicació que, que manté. Perquè la política de Hamas, de conciliació, ai, de fatal, d'acords, s'ha arreglat com un fracàs. Perquè cada dia que passa... Israel s'expandeix, eh, Palestina s'encongeix, les colònies augmenten, per tant, pactar des d'una situació de tanta inferioritat només li comporta més rotades a fatal. De fet, des d'Oslo, el territori, diguem, de Sistjordània, que està cada dia més fragmentat, però cada dia, o sigui, cada dia està més... Abans quan es preguntava si, si Jordània i Ga estaven separades o si estan separades, però és que estan separades quasi totes físicament. O sigui, de Parndes ciutats que estan molt a prop en territori en quilòmetres, però és un calvari pels palestins anar de, de Jerusalem, la part a Nablus o a qualsevol altra ciutat només per territori palestí és, és un fracàs. O sigui, tu pots anar amb taxis que tinguin segons quina matrícula i fas eh, bueno, jerusalem Bethlehem en mitja hora, 25 minuts, i si has d'estar només per territori palestí sense passar les carreteres per israelians i no sé què, pots estar de perfectament dues hores, depenent dels checkpoints bastant més. O sigui, el territori està extremadament fragmentat i i no només físicament, sinó també socialment i políticament. O sí, sigui, és és complexa. Uh -huh. La situació actual és de complet trossejament de de Sir Jordània. De manera català. Sí, sí, sí. De manera que nada, com de companys, anada... De, de remar l'Anna Blus és pràcticament impossible per si un palestin si tens un premís especial, has de passar dues o tres fronteres fer tres o quatre transbordaments de mitjans i en cada lloc passar checkpoints és una aventura però estem parlant de igual 60 quilòmetres eh? estem parlant de que si agafes si tu ets israelià vas per una carretera que només és per ells, que no pot creuar ningú més i que ho fas amb un plis o sigui, però amb un plis Sí, sí, hi ha carreteres per irrelians i carreteres per palestins una cosa. Llavors, aquests palestins que tenen que crevar aquestes, aquestes fronteres que s'han inventat amb quina identificació, quin passaport tenen aquesta gent, si partint de la base que és apàtrida, no? O sigui, quin, quin paper tenen que mostrar amb aquests soldats per, per poder anar a casa seva? Són permisos expressos que els expedeix l'autoritat militar d'ocupació han d'anar a l'exèrcit israelià, dir per què volen anar a l'altra ciutat i els fan un passi per anar-hi, per anar a veure la tieta el dinar de Nadal, saps? O per, per anar -ho. a l'hospital. O si sigui, que estan en guerra, no? O sigui, no sense, sense el poder militar no podrien, no? Son, serien com un permís especial en zona de guerra, poder. És o... un gueto. És un gueto. Si sigui, és això. Sí tu quan surt una ambulància d'una ciutat cap a l'altre lloc o porta el permís, o l'ambulància es queda al checkpoint. És així. És així. No hi ha, re, o sigui, no hi ha res entremig. Imagina't com es pot eh, desenvolupar la llibertat econòmica, el comerç, no? <laughs> la, la, els estudis. No és una situació de bloqueig total. Llavors, per un israelià... Um si no anés per aquestes carreteres que només poden anar express dels de, de, de la seva nacionalitat um, si anés per les altres carreteres a l'hora de passar al checkpoint tindrien els mateixos problemes? No Al checkpoint hi ha dues portes una per... Sí. <ríe> és com a Sud-àfrica una, una sí. porta per un i una porta pels altres i <ríe> en una porta hi ha una cua D hores. D hores, ni, i ni que et vulguis ficar ni que siguis israel i vulguis passar per un palestí que, que, que no et deixarien? No? inclús, inclús per, pels internacionals quan estàs al, al checkpoint, vull dir tu pots passar per l'altra porta. I, I a vegades doncs, fas o intentes fer l'acte de, de solidaritat entre cometes o d'acompanyament de quedarte, però és que és inclús pitjor pel els palestins, o sigui, ells mateixos si has de fer alguna cosa, vés per l'altra porta perquè és que pots estar-te al dia sencer no? vull dir, és una porta buida allà que no hi passa ningú o passa algú de tant en tant i una porta amb, amb tres torniquets amb una cabina blindada tots amb torres, vull dir que està el franc tirador a la torre vull dir és una cosa sèria Dir, el, que està, el que està, el nou, el que estan fent a les afores de, de Jerusalem, el, com es deia el que hi un dels famosos, aquell, de Calàndia. El Calàndia, el de Calàndia és i el d'Ana Blus, per, per entrenar Blus. A part de tot això tens els 25 tancs a mà dreta allà, tots, tots aparcades, 25, 30, hem contat, vull que... Llavors per econòmicament als israelins poden portar les mercaderies a vendre a Palestina Vull dir seria un negoci rodó si només ells tenen aquest, <ríe> aquest clar, aquest privilegi de poder mercadejar i entrar en uns països tan, en unes zones tan necessitades poder... és molt més fàcil que això és, és, és molt més fàcil que això de fet els acords de Pau d'Oslo deia o sigui per firmar els acords de pau d'Oslo, Palestina sometia absolutament tot el seu mercat a Israel. O si sigui, tu a les ciutats palestines trobes les marques d'Israel. Perquè tot el comerç palestí és tan mans d'Israel. Tot. Mm -hmm. és, que, és que ja està pels acords de pau. O si sigui, no... És molt més simple. O si sigui, No existeix. Els camps de producció més fèrtils són de, de, de colònies jueves que molts no parlen ja no només que no parlin els llahudis, és que no parlen res, o sigui, són russos, són ucranians, poden ser no? I, i són seves les terres, bé, són seves sota control no? és que, és que el, inclús el mercat negre és de, de, de coses que han passat el, les aduanes d'Israel ah, això que estàs explicant de les colònies sí. aquí hi, van eh, hi porten els, els, els jueus nous els que venen de de fora o una, has de tenir una condició especial per viure en... O sigui, Israel es fonamenta en un perill no? que són els palestins que simulen en teatres i autobusos i, i, els i les colònies aquestes representen que estan eh, en territori enemic o... Bueno, pel que he vist en imatges o documentals sí, sí, sí, sí, sí, sí. són assentaments no ballats amb filferros pinors també amb oh, oh, torres oh, oh. i... Sí, sí, la política d'assentaments és, és la colonització clàssica doncs pues és això o sigui a Israel fa la crida dels jous del món veniu de les zones més crítiques doncs no sé, hi ha molta gent que ve de països de l'est, Ucraïna, Rússia Argentins, el que passa potser els argentins venen d'una altra, altra classe social i no estan tan a les colònies i el fet de viure amb no tots ja, els colons provenen de, de fora, però sí que el fet d'anar a fer-te de color et suposa uns beneficis molt, molt alts. Això ja parlarem més endavant si voleu. No? però per mi em quedava molt clar que si no hi ha palestins, eh, o sigui ells han de manant el conflicte ineternum perquè si no hi ha palestins es mataran entre ells. Vull dir, perquè és una cosa extremadament absurda aquell país no? vull dir, Un xaval que vingui d'Ucraïna, una família que vingui de Rússia, que se'n vagi a fer de color, pues, està accent d'impostos, té les cases, té... a les colònies i ha piscines, està tot perfectament, tenen protecció de l'exèrcit, igual per una colònia de poca gent et toca un militar per gent o més, de mitja. Però és que el més bo és, el més bo és que, els que els nanos o la gent que està a les colònies estan exclossos de fer servei militar. No? O sigui... Gent de classe mitja-baixa d'Israel, nascut a Israel, han de fer el servei militar a protegir gent que no pagui impostos i que han vingut de fora eh, i que estan fent de colons. No, és, és així és de maquia bèl·lic, és així és de complicat el tema a les colònies. Poden anar armats aquests, aquests colons? Tenen dret a armes? i Tu pots aquestes. portar samarreta? Sí, ja van tots amb armes, és és molt habitual, voldria insistir en això, l'Estat incentiva la colonització, dona avantatges per la colonització perquè és la seva política d'expansió i d'empoderament de, del territori, llavors hi ha molts incentius i molts avantatges econòmics i administratius per, per anar a les colònies i van, d'una banda, com deia el company, gent que acaba d'arribar la... jueus de, de, de, de, el, de qualsevol racó del món que no saben, no, no saben ni on van però que els ho fàcil i per altra banda també hi ha un nombre important de colons que són gent molt fanatitzada no gent que no va allà sí. a fer una missió a salvar la terra i a, a, a lluitar per una causa així messiànica famós al Brooklyn, no? El sector... Quin era? El sector 3, sector 4 de Nablus, no? Que la majoria de colons són, són jueus radicals de, de Brooklyn i que passen igual 3 mesos, 4 mesos, només a, a l'assentament aquest que està dins de... No, de d'Hebron, perdó, de M'estava ah. fent d'Hebron. No? Està en el casc antic d'Hebron i que estan ocupant per la causa. I que són gent ideològicament molt fanàtica sí, és una mena de, de turisme activista així, sionista armat, armat, molt armat <ríe> llavors um, per què també comunitat internacional per exemple dona tant suport o si sigui, um, per exemple als Estats Units quin, què volen treure d'allà o sigui, de, què els interessa de que aquest conflicte conflicte Saturnitzi o quins són els seus beneficis? Exactament. Allà no hi ha, no ha petroli, no és igual que l'Iraq o l'Iran. No? Però Israel juga un paper clau en tot el que és la geopolítica imperialista a la zona. És una zona molt important a prop del, del Pròxim Orient i canal de Suez, canal de Suez. I els eh, aliats tradicionals als Estats Units i al Regne Unit no, no són del tot de, de fiar. No? Abans era l'Iran, el xar de Persia era el peor dels Estats Units a la zona, però va fer, el país ha fet un tomb eh, complet i ara és el Papu, no? és l'enemic número 1. Hi ha l'Aràbia Saudita, i a Turquia, que són els altres... Els altres aliats privilegiats dels Estats Units o era Egipte, però són països que Jordània. poden girar. Jordània, Jordània. jugat el. Mm. però són països que poden girar. Turquia està girant. Els Estats Units, als Estats Units, l'Aràbia Saudita i pot haver una revolució o un cop d'estat. L'Egipte pot ser que es giri, no sabem cap a on. En canvi, Israel la mesura que depèn també dels Estats Units i de l'assistència internacional és un aliat fiable llavors és el gendarme dels Estats Units i de l'imperialisme allà i és també el, la gent per fer la feina bruta que a vegades no ha pogut fer en altres llocs, directament Això és la teoria directa no? crec jo també que hi ha altres cada de vegades van desglossant més, més raons no? vull dir jo no m'he tret la samarrat aquella que es ven per tot arreu, per Israel, no? de Don't worry, USA, Israel is behind you. No? Vull dir que Això li dona la volta completa a aquest discurs. Mm. No? Vull dir, clar, Israel és la punta de llança en una zona concreta, geoestratègicament molt important. Vull dir, sense recursos, però és, és la punta de llança. ¿Vale? Però potom sabem com està format de sionistes, governs com el de la Gran Bretanya governs com el dels Estats Units a França el poder que tenen no? vull dir, són clar, el, el fet de no ser només una cosa nacional sinó que és un tema també messiànic és un tema com del pal estem per alguna cosa més o sigui no, no, no podem dir només Israel o els Estats Units, no perquè, clar, els sionistes dels Estats Units, que són molts, i en molts diners, són els que, els que potser juguen un paper molt important. No? Vull dir, I això ja és on, on es creuen ja les coses. Vull dir Un territori que és punta de llança en un sector, en un, una zona geoestratègica molt important, amb, amb un ideal molt... Perquè el sionisme és, és un ideal polític molt clar, vull dir, no, no, no estem parlant només de religió, vull dir, és una manera de fer també. No? I, I allà ja va tot mesclat. Vull dir, pots estar dos mesos a Israel i fer la teva feina que has de fer al Senat nord-americà, per dir, no? vull dir. Sí, el lobby sionista als Estats Units té molt de poder. És el primer lobby amb, amb recursos i amb influència als Estats Units, és l'IPAC fins al punt que tots els presidents han de <ríe> combregar amb la doctrina de, de l'IPAC, perquè si no és un suïcidi polític, tal com funciona la política als Estats Units. Si sí, si o sigui, circunciden aquests presidents gràcies a, a una mica de poder, es tallen una mica de pell per no perdre el seu poder. Molt bé. A més, no hi ha... Perquè als Estats Units la política és així corrupta, no? qui paga imposa la política directament, no? I de manera transparent, a més a més. No, no corrupta, de... no? És el que t'anava a sí, és molt transparent, vull dir, el sistema. El, no? el sistema econòmic, dius, tu tens diners, tu pagues, tu males. Sí. sí. És fàcil. I no hi ha un, diguem-ne, un contralobby equivalent per contrarrestar, com passa en altres camps, en la política nord-americana, a vegades uns es contrarresten els altres, però en aquest cas no, perquè el lobby que seria saudita o així no, no, no ha aconseguit particular-se vale, donc crec que hem començat a entrar una miqueta en, en matèria ara i ací entre preguntes i tal ara farem una pausa per, per una per uns minuts musicals segurament així en us deixem a totes descansar una miqueta d'història i de preguntes i respostes i alguna cosa més i a la tornada igual ja comencem a profundir una miqueta amb el amb el que és l'estat dir ara mateix o què significa no? i a partir d'aquí ja, ja les preguntes es poden diversificar us asseguro molt vinga, fins ara Por haberme estado al lado, por no dejarme tirado Por acogerme en tu casa en un país lejano Por agarrarme de la mano cuando me viste llorando Hace un par de veranos Me viste derrumbado, recogiste mis pedazos Los confusiste de nuevo con sonrisas, con abrazos Cuidaste de mí como un verdadero hermano Te estaré agradecido por los años de los años A quienes a la vuelta me esperaban tan contentos A quienes soportaron y escucharon mis lamentos Tocasteis mi corazón con solo alargar la mano recuerdo sin borrarme es imposible olvidaros Colegas como el cura más que un amigo un hermano Gente fiel y noble que siempre te echa una mano Si busco los recuerdos de otras épocas Los viejos los conservo desde hace más de una década A quien hizo llamadas que nunca fueron devueltas Cagadas que espero en el olvido y estén disueltas Ya visteis que os fallé, no soy magnánimo Relaciones enfriadas por mi estado de ánimo a quien el día a día pasa desapercibido amigos de distancia con quien estás tan unido personas muy valiosas, encontrarlas cuanto cuesta esos que sin palabras tantas cosas te demuestran a quienes soportaron el azote destructivo viviendo en sus carnes duro golpe represivo saltamos muros de cemento incapaces de encerrar nuestros bellos pensamientos algún amor extinto en un pasado cercano con los recuerdos más bellos y también los más amargos de los fallos cometidos se aprende algo y lo bonito vivido en el el corazón queda a salvo, a salvo A quienes quedaron en el camino A quienes pasaron de ser amigos a enemigos Aunque os recuerde con un toque de amargura Cada uno de vuestros golpes hicieron mi piel más dura Gente importante por lo bueno por lo malo Unos que me hundieron, otros que me ayudaron Entre recuerdos, sonrisas y suspiros Tan solo me queda una cosa por deciros si es gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias De todo corazón os digo gracias, gracias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 Bé, doncs retornem uh, centrarem ara una mica més amb el tema del que és l'estat cionista d'Israel um, no sé Per on comencem? Sí. Per on comencem? El mur, el servei militar el paramilitarisme de, de la societat civil o l'esquizofrènia que tenen no sé, per no es ve més algú es comença Bé, bueno, el tema... No, bueno, ja per, per, per a Israel no existeix el paramilitarisme, crec que vull dir, un estat militar. militar. Sí, està per sobre. No fa falta, no fa falta que algú fegui la feina bruta, vull dir, els soldats ja poden matar nens lliurement, vull dir, no, no fa falta com a Colòmbia que tinguin paramilitars que ho feguin, ho fan d'uniforme i el duran al dia, no? vull dir... Estan, diguem que, que ja tenen una carta blanca, no? Vull dir, és, realment l'estat d'Israel té una patente de corso actualment, no? Vull dir, fan. fan Però a mi o em donant voltes o jo vaig estar donant voltes durant un temps, no? del de, del significat d'aquest estat, no? I de del que significava més enllà d'un estat, perquè igual entre nosaltres, sí doncs, si sempre parlem, hòstia, no sé, l'estat, l'estat, l'estat, sí, però que allà l'estat és l'exèrcit, No vull dir, es veuen moltes coses, es veuen moltes coses, no? els presidents no, no, no venen de la societat civil perquè no hi ha societat civil, hi han molt pocs, a part dels... Bueno, se'm corretgeix, eh, que jo ara tot és de memòria, i així una mica, però a part dels que són més, els, els religiosos més religiosos o per algun cas concret més, vull dir, tothom ha de passar bastant temps al servei militar, 3 anys els homes 2 anys les dones vull dir, és un servei militar diguem que és d'acció no és un servei militar de caserma i maniobres i els divendres lliure, no? vull dir qui més qui menys o sigui, tot, tota persona a l'estat d'Israel té acció Vull dir, tota vull dir, el, la tenència d'armes està extremadament estesa és, és normal vull dir el mur de les lamentacions pregant és normal veure la gent pregant amb les armes vull dir estaant pel carrer és normal veure la gent de compres amb les armes vull dir, és una normalització de, de l'estat militar en sí si, no? fet la seva formació està basada en la seguretat per tant és una és una formació d'estat militar des del naixement, no? vu dir de fet el 48 abans de que marxessin els anglesos les accions de la Gagana, que era una, una milícia de, de la dreta acionista, ja va fer ll amb els anglesos no vull dir el ja van néixer amb accions militars bastant contundents no? l'acció la, de l'hotel no me'n recordo el nom bueno, Sí de l'hotel rei no? vull dir va ser una acció molt Està lligat a les escoles hi han assessors a les escoles hi ha seguiment dels alumnes és el, és el tot no? Vull dir, és, és un estat completament militaritzat no, no te'n fa a la idea perquè estem aquí no, ho, no és que no ho vius és que, no, és, és que està molt lluny o si sigui, està molt lluny. Una no, no. mica la mentalitat o l'ambient sembla a les pel·lícules de, de l'oest. Sí. La mentalitat aquesta del pionero, del colono, no? en un país de pèls roges, de salvatges, mm. i tot to, to, la teva metralleta. Sí, I, i coses que et sobten, no? Vull dir, tenim alguna foto feta dels carrers de... de... aquells em sembla que eren de Jerusalem, no? vull dir, dues noies que estàvem comprant, vull dir, pantalons curts, samarreta de tirant no, anaven amb roba, però vull dir dues imac... eren armes automàtiques de combat vull dir, amb dos carregadors que d'armes i estaven posades dir, són coses d'aquelles que, que, que estan extremadament presents no? i això fa una estructura mental i social eh, molt, molt entreparanoica i insegura no? dir, perquè qui és amic, qui és un amic, qui va armat qui no va armat, tothom va armat dir, és molt així i és una societat també molt fragmentada socialment, les divisions internes del país, o sigui, no tothom té els mateixos drets a Israel com a, com a Israel ja, no? vull dir depenent de les procedències, depèn de o sigui, els palestins que es van quedar dins dels territoris d'Israel eh, per exemple quan fan 18 anys els nois i les noies no poden anar a l'exèrcit ¿vale? ells no poden anar a l'exèrcit però no poden estudiar Això? o sigui tenen el de que els altres joves estan a l'exèrcit ¿vale? ells no poden estudiar o Si sigui, són 3 anys que ja estan com dient què passa no vull és una societat molt fragmentada tot molt posat en, en peces de moltes procedències amb moltes maneres de fer diferents amb maneres de pensar diferents també amb una unió que és molt bueno, no ho sé que no, no crec que sigui tot tan fàcil d'encaixar si no tenen un enemic comú i aquest enemic comú és el que es retroalimenta amb la paranoia de la seguretat i de la força no? Vull dir, Aquesta complexitat fa que quan estàs sobre el terreny tu ho vius vale? els palestins neixen viuen i moren amb això i els israelians d'una manera o una altra se'ls hi queda i ho demostren quan estan fora no? Vull dir, per exemple jo els he vist també fora en altres països quan acaben el servei militar que normalment tenen un any i, i veus com es mouen són, són, són manades vull dir que van desbocades vull dir, es mouen al carrer de festa com si estiguessin amb unitats de combat i qualsevol persona que se'ls hagi trobat per Argentina o per Colòmbia sobretot, vull dir els veuen tu veus 8, 10, 12 joves d'Israel que saps perfectament que han acabat el servei militar per com es mouen, per com estan de festa per com fan vull dir, són, són patrulles ¿Tenen uh, israelins o uh, poden marxar del país quan vulguin? O sigui, tenen lliure circulació internacional? Si són israelians jueus, sí. <ríe> si no, pot ser que no puguin tornar. El que costa entendre és que els drets que tu tens a Israel depenen de la teva religió. Llavors, si ets jueu, ells poden anar on vulguin la, major... la immensa majoria tenen doble nacionalitat pràcticament tothom en realitat són nord-americans, argentins Franceses. russos, francesos i ha molts francesos també i van i venen sense cap problema ara si ets de la minoria àrab no si ets de la minoria àrab eh, però de Jerusalem és un altre estatus és un laberint molt Costa molt d'entendre que tinguis drets diferents de, per treballar, per residir, per casar-te, amb qui et pots casar, amb qui no et pots casar, segons la religió. El servei militar també, no? perquè inclús els jueus que venen d'Etiopia no tenen tanta facilitat com els jueus que venen d'Ucraïna. No? Els checkpoints que estàvem al, a la vall del Jordà... No, els, no tenien la mateixa cara que, que els nanos que estaven fent el servei militar, per exemple, a l'aeroport saps perfectament que venen de llocs diferents no? Vull dir i els, els joves ortodoxos aquests estan absents de servei militar si no m'equivoco també i i bueno són l'estatus més elevat o també els pinten com anti... No són sionistes, tampoc. És una cosa també complicada, no? Bueno. bueno. Sí, els ortodoxos estan exempts de, del servei militar, però no són una, un grup privilegiat, són un grup més aviat excèntric, com mica com friqui, dedicant a la vida religiosa i, i això. Okay. Eh? no, viuren en alguns barris sí, molt curiosos per cert sí. i amb bastanta por són curiosos aquests barris llavors hi ha d'altres grups eh, també així religiosos n'hi ha que són fins i tot antisionistes existeixen eh, grups jueus antisionistes perquè per ells el, la creació d'un estat jueus és una cosa antireligiosa i són antisionistes, també existeixen als sí, Estats Units per exemple estan presents, a Austràlia també i inclús els territoris són els que diuen que l'estat d'Israel no pot existir fins que no baixi Déu i com que Déu no ha baixat per ells no pot existir l'estat d'Israel, vull dir, si sí. <ríe> però llavors també penso que una part de població no, no és ni d'un bàndol ni de l'altre bueno, o, o, o que estan, segurament hi haurà gent que està en contra l'estat o de qualsevol estat aquests són una minoria molt minoria que estem parlant ara vull dir, no, no estem parlant d'una quantitat diguem, significativa I, i també hi ha gent que, que està fent coses vull dir anarquistes contra el mur i gent així però que bueno, els de l'AIC hi ha gent que, que, que es considera no sionista però me'n recordo que una reunió amb no, la gent IC deien que estaven molt contents perquè havien aconseguit aplegar amb un número molt alt de, de gent afina i que van aconseguir replegar amb una crida nacional 500, no? 500 a a Tel Aviv. Vull dir, és i sense quan estaven bombardejant casa, matant bomba munt de persones i de nens cada dia i fent i... servir bombes de mm. tota mena, vull dir, que a Barcelona es poden manifestar 20.000 persones contra aquesta massacre i a Tel Aviv miren, sí. vull dir que és és molt simbòlic, és molt simbòlic, molt molt molt molt simbòlic. Ara per ara no, no és una força diguem que pugui capar les coses i suposar un desafiament per l'Estat. Ben al contrari, no? vull dir per les pròximes eleccions que són d'aquí a un mes i mig o dos, vull dir les aliances ja estan fetes. No? Vull dir, la dreta amb l'extrema dreta és qui governarà Israel d'aquí dos mesos. Quan hi érem nosaltres, que era durant el, els pomperdejos de Gaza... Les eleccions anteriors. Sí, la campanya electoral la campanya de les electoral últimes legislatives. Doncs aquests grups d'oposició tenien por. Jo me'n recordo que tenien por, perquè els podien anar a buscar a casa, tancar-los durant aquests dies, i, i el, el clim era dur, i tenien por. Per tant, són grups minoritaris i marginats i, I molt castigats, i castigats econòmicament i els d'una mica més actius també en presons i, I això que hem dit ara en conya ràpid però no, no podem oblidar-ho, eh? vull dir que l'estat d'Israel està basant els últims anys vull dir la seva campanya electoral són els bombardejos vull dir, els bombardejos de fa dues setmanes a Gaza són dos mesos abans de les eleccions i són les terceres eleccions consecutives que es fan bombardejos a dos, tres mesos previs a les eleccions Vull dir, és com, com penjar cartells a Barcelona els partits polítics allà en casa la qual cosa diu molt també de la mentalitat no? perquè sabíem qui és més dur, qui és més sanguinari qui és mi, més militarista I és una, una cursa en, en aquests termes és així de, de bèstia. I a nivell polític sempre ha estat el mateix partit el que, està, el que en, en els últims anys, així ara que estem parlant d'aquests bombardejos, el, el, el govern sempre ha estat el mateix o ha anat canviant una miqueta? El Parlament israelà és, és molt fremantat perquè el sistema electoral és molt proporcional, i hi ha molts partits, hi ha moltes coalicions, però baix els partits dominants són partits de dretes, el Kadima, el Likud, o ara un d'extrema dreta, aquest de Lieberman, hi ha un partit eh, més o menys social de morta, laborista, que s'ha també sentit diverses vegades, però també dirigit per un, per un militar, Barac, que és qui <ríe> fa més punts per, per presentar-se com a adú i és el primer d'emprendre de, aventures militars. De fet, és curiós, eh? perquè és una càmera superdividida. No? I ara m'ha fet gràcia també amb aquestes eleccions aquí a Catalunya perquè deia que semblava, que podria semblar la fragmentació de la, del Parlament Català. La, la feien, bueno, una, un paral·lelisme no? amb, amb la d'Israel, de la fragmentació que hi ha. Però governen... Jo el que potser volia dir abans que governa sempre l'exèrcit no vull dir, són tots generals o són tots mandos o són tots gent de... Has de mirar qui és el cap de l'estat major ara per saber qui serà el qui president d'aquí dos anys és així sí, és, és així i amb l'altre bàndol, o sigui els palestins succeeix el mateix o com funciona o dins dels propis palestins hi ha gent que no, no cregui ni en sembla que és Hamas i amb el Fatah, em sembla que era l'altre, sí. hi ha, no, o sigui Poden haver també insummisos, gent que no, que no, vull dir que no estigui d'acord ni amb aquestes polítiques, els dos partits principals. A Palestina, em dius, eh? Sí. Bueno, històricament a Palestina sí que hi havia vingut altres grups, no? i més o menys importants, el Front Popular, i el que passa és que sí que és veritat que últimament, primer que van patir una repressió molt forta, una repressió molt forta. Tan el Front Popular, per exemple, a Jordània, quan estaven a l'exil a Jordània, se'ls van pulir quasi tots. No? Vull dir, allà sí que el Mossad, el Servei de Jordània i, i alguns interessos óculs a Palestina van fer, van fer desaparèixer grups. I a Palestina, com a mínim, dominen aquests dos. Sobre els insubmisos... Pues, com a molt podem parlar dels insumissos o els refius nics a l'Estat d'Israel, que igual això seria interessant que ara en parlessim, no? Però, Clar, diguem, um... tècnicament, diguem, no hi pot haver insumissos a Palestina perquè no hi ha exèrcit. exèrcit. Llavors no, no és un estat. És que no són dos estats veïns que fregui i no es disputin. Palestina no existeix. És tot això de domini israelià. Llavors, no hi ha un exèrcit palestí no hi ha una moneda palestina no hi ha uns correus palestins no hi ha uns censos palestins no ha... quina, és la quina és la moneda que funciona? la moneda israeliana, el Shekel en, en, quin, en què es mira el canvi o, o que, quin, quin valor té? El, quin és el canvi del Shekel? Sí. hòstia, no me'n recordo no ho sé okay, Vas amb dòlars, amb no, no, o sigui, lliures és de... No, és la moneda la moneda d'Israel I és fort, vull dir, internacionalment No, no. potser els diamants poder Deuen ser més bueno, no? i, Però els diamants sí, sí. els tenen entre Suïssa sí. i Holanda Els mateixos, sí, però entre però... Suïssa i Holanda va, no? eh? estan, estan allà Que els treuen d'altres llocs Les seves empreses de mercenariat Però això ja ens extendríem una mica massa I i els tentacles, diguem, de l'estat d'Israel s'extenen, interna i externament. Vull dir, els seus braços de seguretat intern són molt durs, vull dir, l'exèrcit està molt preparat, el servei secret intern d'Israel està molt format, el, el Mossad és, és l'agència d'art secret, entre cometes, més preparada de, del món... <coughs> Vull dir, no és casual que la majoria de cossos de seguretat del món tinguin cursos d'entrenó allà, amb regularitat. Sí, els Mossos d'Esquadra van a fer tir, uns, uns quants Mossos cada, cada any van a fer tir, per exemple, allà. Vull dir, s'estén tot arreu, vull dir, i són famosos per haver fet feines molt brutes a tot arreu. No? Vull dir... I real també... O, sembla, un dels principals desportadors de càmeres de vigilància sí. i paranoies d'aquestes no? sí, vull dir tot el... són potències amb dues coses una és amb, amb tot el que és ambiental no? vull dir, ells han això, això és així vull dir, ells han fet o sigui, són molt bons amb tot el que són sistemes de requeficients, sistemes solars, o sigui, energies en la major part d'Israel i de Palestina és desèrtic. Per tant, han sabut. I tot lo altre és el tecnològic militar. Vull dir... I, i s'han estès molt. O sigui, igual no tenen una... Diguem, una potent empresa armamentística, però ells són els que supleixen de tecnologia tot lo militar. Vale? I són molt bons en fer sistemes diguem, de control, que són molt súptils però que són d'un control social molt elevat, no? I sí, són, són potència. És que hem de tenir en compte que Israel no té competidor amb això perquè és l'únic país industrialitzat que pot testar, diguem, fer testos de, de tota la tecnologia sí, a, en, en situacions reals. Tot que és la tecnologia de la repressió, del control, de la guerra en entorns urbans densos, allà ho, ho proven, ho apliquen els mm? altres llocs eh, eh, ho han de fer en simulacions, no? però allà tot és allà tot es prova de fet mm. hi ha una, que no és una teoria sinó que és un, una, una cosa comentada i parlada no? vull dir que que Palestina serveix molt perquè militar, policial i socialment el control de mà o sigui, el, el mur aquest és una presó d'un territori sencer. Bé, és un control vull dir absolut d'una població amb moviments restringits, les carreteres com estan fetes. Perquè hem parlat dels checkpoints, així ens de perfilada, però els checkpoints són molt salvatges, però els fixes. Però és que tu vas caminant per carreteres, o vas caminant, no. Vas en cotxe per carreteres i hi ha infinitat de coses que tu saps o que tu veus que són checkpoints mòbils t'arribi un bulldozer i al lloc on ells vulguin en 10 minuts estan aixecant un checkpoint, estan tallant una carretera per exemple, t'estan tallant un, un punt de, de, de control no sé, si o sigui, és, és el tot, o si sigui, per mi va ser com una, és l'estat orgalià perfecta es pot controlar tot molt ràpid i tot es pot moure molt ràpid i tot és molt eficient, que, que hem de moure 250 tancs en una tarda, ho fem no, no, no patiu, ho fem es pot si sí, recordes, per exemple, a la, a la vall del Jordà una part immensa de Cisjordània, és una quarta part de Cisjordània eh, és declarada zona, zona militar i no hi poden edificar els, els palestins i de fet els n'estan expulsant d'allà, no? Mm. I perquè no edifiquin passen uns avions que escaneixen tot el territori. Dues vegades a la setmana. Sí, els vam veure passar de manera que cada moviment queda registrat i motoritzat. I quan veuen canvis, per exemple, amb sostres, o, o cases que es fan grans, o el que sigui, arriben els bulldozers en aquella mateixa setmana. I tenen un control absolut de tot. Vull dir, ruta de Google Earth. Sí. De Google Earth. <ríe> Gaza, per exemple, està sempre sobrevolat per dirigibles, és... Allà no passa res. Sí, sí, clar. és el paradís de les martingales militars sí, sí. i policials. Els cotxes els, veus quasi els cotxes utilitaris que veus cotxes petits i tal però els tots amb dues o tres antenes vull dir, coses que dius aquesta és l'antena de l'emissora aquesta és l'antena del telèfon sí. però amb... algú que va de casa seva treballi, no hi ha quan treballi i el mur per exemple Clar, estem parlant de molts quilòmetres és un mur que bueno, si us poseu davant de qualsevol telègo no? si poseu-vos davant de qualsevol telègo l'incrementeu una mica al mur que veigueu a un talegu de Barcelona o província i allargueu-lo 700 quilòmetres? 700-800 quilòmetres? Això és Jordània actualment. Això és Jordània. Sí, el que és inquietant d'Israel és que té aspectes com molt diguem-ne salvatges i primitius, no? com el colonialisme barroer clàssic i un militarisme a vegades així, així de, de pedrada i per l'altra banda té elements d'una sofisticació i d'una modernitat eh, amb els garrifosos no? i aquesta conjunció és el, el que el fa perquè veus que diguem, la modernitat no està renyida amb el salvatgisme i amb el, amb el racisme i, i, fins i tot eh, pot ser una part intrínseca. Mm. Israel és, en alguns sentits, un país molt democràtic. Més que, que aquí. Amb llibertat de premsa, amb multiplicitat de partits. Allà, com Israel és una ciutat molt fraccionada, hi ha molts partits ètnics, dels russos, dels... I que només parlen amb russos, i que sí, fan la propaganda electoral que, només amb russos. Sí, i dels... que han vingut d'aquí o d'allà, i amb algunes coses hi ha com moltes llibertats, i per d'altra banda hi ha un racisme institucionalitzat i no és, no és contradictori diguem, forma part del mateix organisme i del mateix sistema I això és el que és, és inquietant i fa por Bé, bueno, doncs ara si us sembla després d'haver entrat una miqueta amb el que significa aquesta estructura urgaliana de l'estat sionista d'Israel doncs us posem una miqueta de música tranquil·la i després igual comencem o igual podem tocar el tema dels, dels refusenics, no? del que serien els, els insubmisos a, a Israel. <fixi> Aquí això és bales perdudes i estem parlant del conflicte Israel-Palestina. Um, hem quedat parlant del que és l'estacionista i no sé, voldríem retornar-hi doncs, parlant una mica del que és això, aquesta mínima dissidència però existent que hi ha, en la, que és la forma dels insubmisos a aquest, a aquest servei militar, a aquest estat militar Israel, que, bueno, ells, aquest insumido s'anomenen refúsniks, ho he dit bé. Sí, sí. <ríe> I això bueno, um, um, Hi ha un llibre de Bardo edicions que recull entrevistes doncs, uh, a, aquestes, a, a aquestes persones que han decidit oposar-se al serve <ríe> al servei militar obligatori i i que els ha comportat, doncs, presó perquè com, com ja s'ha dit, doncs és un estat policíac eh, total i si, si no compleixes, doncs, tens el teu càstig um, On podem trobar aquest llibre? Bueno, el llibre està disponible a la distra, ja sabeu <laughs> I bueno, um, doncs és una, això, és un moviment super minoritari que no es coneix i que doncs, que utilitzen doncs, aquesta experiència a la, a la presó doncs, per donar-li el màxim resça possible. Um, és bastant així curiós que bueno, el, el que m'ha resultat a mi curiós és que... Um, una de les formes que tens de salvar-te del servei militar obligatori és declarar- te pacifista i que una comissió t'avaluï el grau de pacifisme no? que no sé no, el llibre no explica quins paràmetres ho utilitza però seria... Em, em sembla que aquest no l'utilitzen gaire perquè no l'acaben passant gaires eh? s'agafen sí, sí. a altres perquè però, de sobte has de demostrar doncs, que la violència t'afecta en tal manera que no pots participar i això bueno lo, lo, lo interessant potser d'això per mi i el que ho diferencia amb altres moviments com d'insubmissió també vull dir és que potser el refius que l'estat d'Israel fa refusa no només d'una manera implícita al servei militar sinó que està refusant l'estat com a, com a tal no? Vull dir, molts dels refusenics acaben marxant eh, del país bastants Vull dir, aquí a Barcelona és un dels punts venen, venen uns quants cap aquí per exemple no? perquè diguem que, que la vida se't complica se't complica bastant en, en molts, en molts... i ja no només la presó o sigui, sinó una mica tot plegat o per trobar feina, suposo no? i aquestes coses o per seguir estudiant, com deies perquè el servei militar em sembla que comença als 17-18 no, és... normalment els 18 deu ser condició sine qua non per, per entrar a la universitat potser. o... no, sine qua crec que no eh? sí que és condició per treballar a l'administració per, per eh, treballar de funcionari o sí que és condició d'haver estat eh, a l'exèrcit i per tant aquesta mesura ja exclou a tots els àrabs de l'estat israel que no han pogut anar a l'exèrcit i que no seran mai funcionaris no seran mai funcionaris, per tant Llavors, una pregunta hi han mescles parella i palestines amb fills, no sé, i que visquin a un territori o altre o famílies ja formades o no ho sé, o barris que siguin mescles i, i contrastos? Mm. És horrorós, però no. A part d'algun cas molt puntual, no, no hi ha, és una societat completament segregada. Fins i tot, un àrab israelià ara no pot casar-se amb un àrab eh, dels territoris, ni amb un àrab de, de qualsevol altre país àrab. Si, I si ho fa, perd automàticament la, la residència, encara que sigui israelà de, de, naixement. de naixement i que hagi viscut allà la seva família de 500 anys. Però sí, és veritat, no, no hi ha, no ha mescla, és una cosa... O potser algun cas extremadament curiós, però no és la norma. O, sigui, no... o, o, o almenys, no, imagino, almenys no dins, de, dins del territori israelià, potser segurament que algú sigui marxant, no? però dins del de de que seria el propi territori no. Fijo que no. Per la segregació és total. Homes. Sí, a nosaltres això ens sobta una mica, no? perquè aquí sempre la gent s'ha barrejat, no? però... No. Bah, i, és i, és i és normal menys de... sí. si deixes de banda una mica aquests tipus de creences absurdes és normal que pugui sentir atracció cap a Sí, però a no altres sé, persones hi ha societats en què no hi ha barreja als Estats Units per exemple entre blancs i negres no, no es barregen amb ínfima es barregen poc. Sí. i fins no fa gaire les lleis ho prohibien No sé, que jo tenia ganes de fer alguna pregunta, desviar una mica el tema uh, vosaltres que heu estat per allà no sé, d'explicar no sé, les petites coses de petites coses i maques de, de Palestina, del dia a dia de la gent, dels raconets és complicat és complicada la pregunta no? però a part de, de tot aquest desastre que estem parlant així una miqueta sou que hi han, hi han coses no? i que la gent alguna mi... forma està una mica viva a mi em va sorprendre i em molt agradar molt la densitat associativa de la ciutat palestina. La quantitat d'associació, de, de, de, de, de comitès en cada ragonet, en cada sector. És una ciutat molt organitzada i molt conscienciada. Segurament perquè la situació que viuen és extrema, però comparat amb altres societats àrabs, que es veu molt poca diguem, la cultura política a, a Palestina és increïble en aquest sentit el taxista o el cafetet fa una conferència de política internacional tranquil·lament ens han fet unes quantes sí. taxis, vamos, com sí, que a vegada depèn sí. de quina carretera agafis pots estar-te una estona amb un taxi I... a mi a part d'això vull dir que això és el que més em va bueno van, van haver dues o tres coses una és aquesta, el, el teixit associatiu i, i i el compromís del mateix no? vull dir que és, és actiu després també la qualitat d'aquest teixit o sigui la població palestina li agrada estar informada li agrada estar preparada I em va sorprendre molts, la universitat d'Anablus no? els nivells acadèmics que hi ha vull dir, medicina eh, periodisme bé, són nivells nivells alts no? I, i la joventut Vull dir, el, el creixement de la població palestina i, i el jovent com entomen les coses no? Vull dir, va, per exemple em va sorprendre molt que al contrari de tants altres llocs que he vist que la gent preparada marxa a Palestina molta gent preparada no és que sinó, si ha marxat per a cosa normalment torna i si està fora està molt vinculada no? Vull dir això és una de les coses que a mi em va o sí, sigui, hi ha bons l'associació de, de suport als presos polítics era gent molt preparada eren tots amb un nivell altíssim vull dir, no, no estem parlant de, de gent no, advocats, eren gent molt compromesa que cada d'això tothom, o sigui, tothom tothom amb preparació i tothom tothom amb empenta no? vull dir, és és molt bèstia és molt bèstia no és allò un país tercer mundista en alfabet, en absolut en absolut al contrari, et senties tu un garrolillo sovint sovint. <ríe> sovint la gent molt formada molt sí. molt mm. coincident i que Palestina és et pot trencar molts tòpics no? Vull dir, perquè molta gent l'encaixa molt fàcilment amb, el, amb els països igual últimament com que està allà amb la banda dels països musulmans o amb... i Palestina és una societat que ve d'una d'una història no? vull dir que la dona sempre ha tingut o havia tingut un paper on els temes socials tenien un paper no? la, la política era activa els camps de refugiats al Líban eren famosos per la seva organització interna no? vull dir Estaven, bueno, és una societat amb, amb un teixit impressionant. I amb ganes. I amb ganes, no? Ah. La cara del... de la Bum... La Buzaca, no? I, sí, sí, els tancs m'han passat quatre vegades per sobre la tent de campanya. Però jo tinc onze fills, no? Vull dir, ell ho tenia claríssim, no? <ríe> tenia un fotimer de fills que, que continuarien amb aquell desert, vamos i els tancs li passaven per sobre casa seva, la tornava a aixecar i tornava a fer un fill. I sí, ja està. Sí, és una altra característica. El convenciment que tard d'hora o que la llarga se'n sortiran, que no pot ser que continuïn sempre així, que diguem, la, la pròpia lògica o de, de, el sentit comú acabarà... Eh, resolent la seva situació perquè és el, el fet de no, que tantes tantes famílies es vaguin passant generació a generació la clau no? la clau de casa seva que era abans del 48 no? Vull dir, és un fet característic de les famílies no? Vull dir que és, que és un, com un dir tu tranqui que algun dia un altre donaràs a casa teva no? Vull dir, és, és un fet molt Mm. com li busquen les coses no? vull dir, la cançó aquella del, la del cactus contra la palmera no? dir, els israelians tallen els cactus perquè no els agraden. planten palmeres però les palmeres es, es moren perquè no són d'allà i els cactus sempre van sortint no? i ells són un símbol veus cactus dibuixats per tot arreu i al principi no entens per què no? I és, és com, com això, no? vull dir del de sortir del no res no? una altra mm. vegada Mm. a cap de vall els sirlians són trasplantats, són sí. europeus <laughs> estan allà i han intentat muntar una mena de Califòrnia o de Miami Beach allà i els palestins són els habitants d'allà de... i això d'una manera o una altra t'impregna, no? vull dir coses que quan estàvem a Bethlehem no? vull dir, va ser quan van matar el, a, a Grècia i van començar les revoltes quan van matar el, el al 2008 a l'Alexis no? i diguem que allà a Palestina tenen un parc bastant interessant muntat no? vull dir que dos o tres dies després estaven muntant una xerrada sobre el tema saps? Vull dir, mm. que nosaltres vam anar i -hi, hi havia un tipus de la universitat que ens estava explicant les històries que estaven passant a Grècia no? i hòstia, joder no? vull dir que, que aquí al costat està caient tot el xaval <laughs> vull dir, que, però no, allà està i estava ple, estava mm -hmm. ple aquell local estava ple, vull dir, això, això t'ho endús, sí o sí, no? T'enganxa, també. Si voleu, fiquem l'última cançó de la nit i quan tornem ja anem tancant una mica de les cosetes. ens retornem una vegada més després d'aquesta pausa musical um, no sé Palestina, Israel, Israel, Palestina alguna cosa de... una història que segurament mai s'acabarà no? És... Mm. no sé ojalà que pels palestins no una miqueta però és el que no sé, ho parlant aquí, que sempre musica, quan posem música tenim, continuem una mica amb la xarra, no? Dèiem que, no sé, que amb el potencial militar que té Israel, pues probablement, si, si volguessin, pues, amb, amb uns quants dies o, o amb un període de curt de temps serien capaços d'eliminar de, elimi, el poble palestí com ho, com, ho, com ho estan fent així una mica en contagotes o, o en moments més o menys estratègics, no? Però que bueno, que llavors, llavors que, vull dir, l'essència, no sé si dir l'essència o, o el motiu principal, així, la paranoia, aquesta que m'ha estat explicant ara, militar, no?, de, de la societat civil, ja no només dels cossos militars, sinó com, tota la, com que tota la societat civil és militar, no?, doncs llavors, no sé que d'alguna manera per part d'Israel els interessa que el conflicte continuï sent permanent, no? perquè una vegada s'acabi el conflicte i llavors què? I més amb el penjats, a l'igual que estan no? amb tot el tema de les armes no sé, com, no sé com ho veieu què en penseu? Ara Israel és immensament poderós i, i clar, és impensable <laughs> però les coses donen moltes voltes i com deia abans, els palestins tenen el començament que algun dia les coses giraran i de fet es compara molt sovint Israel amb l'estat croat que van muntar els europeus a, a Jerusalem amb una de les croades van fundar un regne cristià a Jerusalem allà enmig de, dels països àrabs i aquest regne va, va sobre va existir allà durant dos segles, va estar 200 anys allà, i era ben, ben, més o menys el que és Israel ara. Va créixer, es va encongir, fent aliances amb els veïns, eh, com, com va fer en Israel, era un actor de la geopolítica regional, però quan la correlació de forces va canviar, va desaparèixer. I una mica aquesta és la imatge que que tenen allà, que és un, una cosa episòdica perquè és una aberració diguem-ne Això per part dels palestins sí. I, i els israelites què? No, clar doncs... perquè s'acaba <laughs> de... de... matant a tots els palestins perquè no els hi faran ni cap consell de guerra ni res d'això no, i llavors clar, que es, es començaran a matar entre ells o oh, com, oh, com va la cosa? Perquè la guerra no, no és que s'abandoni... No sé, no. com que tot té seqüeles en aquesta vida i, i més un sí. conflicte, vull dir, jo què sé. I l'instint és l'instint i si t'han ensenyat a matar, doncs continuaràs matant, imagino. No és que no ho sé. Anar més en aquesta línia, el que... No, no sé, no sé. Bé, bueno, és que això ja... pot ser un simil potenciat molt més com un estat molt més avançat amb aquest... Uh, urgelianisme no? vull dir, de paranoia i de... Bah, no, no, no, és habitu... no, no, no és tan raro que a Israel passin coses rares no? dir, a Tel Aviv fa un any pues, un extremista va entrar, tenia totes les armes per fer-ho, amb un local d'homosexuals i se'n va carregar uns quants perquè això anava en contra la Torà no? pues, ja i això pues, com hem dit abans vull dir, un estat muntat amb, com un puzzle, amb tanta tanta diferència i tantes desigualtats entre els d'això, doncs cadascú pot trobar les seves conclusions el que està clar és que si, sempre funciona millor vull dir, si tu tens un enemic comú, no? vull dir les aliances es basen en un enemic comú, vull dir, la que no tens un enemic comú, doncs comencen a sorgir les diferències internes, no? però això amb el conflicte d'Israel i Palestina i amb els nostres conflictes del dia a dia a casa nostra, no? vull dir, i és com... com sí, clar, vull dir, com ho resolerem a casa nostra, és una banda, com ho resolen 3 milions d'israelians amb un estat hipotèticament potent, armats tots fins a les dents, pues és història seva, però segurament acabaran amb una orgia de sang i foc. Clar. Sí, d'alguna manera està construint la seva identitat amb amb violència amb la... Clar, és el que els uneix ja. violència i força vull dir que tot ho guanyen per la força vull dir i la força és contra els febles però, però quan no és tan feble com s'ho solucionen entre ells no? vull dir. però que no havies dit que era democràtic o liberal que la democràcia no és això no, no, no, no. No és antitètic, això. És, és. la democràcia pels grecs. Verit, <ríe> que, que anaven les dones a votar amb la democràcia grega que tant al·laven aquesta gent. Que els esclaus no existien. Vull dir, és això. És que és això. Hmm, no és una tirania feudal. No, no. No, no, que, clar, per... Sí, Era com per... M'ha quedat superclar, però és com que... Si no, no, que hi ha molts partits, que hi ha llibertat de premsa, no sé si me'n recordo, però és que és... Que, que a vegades les coses no saps com agafar-les o, no o, o sembles tonto perquè no entendo nada i tot és molt evident però sempre sense entendre res no la, la solució que hi ha d'haver que desaparegui Israel com a estat ètnic i que els jueus que vulguin viure allà i visquin com les altres persones que de fet una de les espinetes de, de molts dels jueus són els samaritans, no? Mm. vull dir que són són l'exemple més, més complicat que ells per això estan intentant que es morin sols entre ells, endugant-li <laughs> miament en aquell poble no i estan esperant bàsicament que es morin però clar, els samaritans són jueus són els, els únics jueus que han viscut com a jueus allà de sempre i ells no reconeixen l'estat d'Israel quan a un samarità jueu li demanes d'on ells, ells diuen que palestins i això és una espineta bastant bastant complexa, no? I quan ens ho explicaven, deies és que això és més complex de... del que m'havien explicat a l'escola Vull eh? dir... Són els que havien viscut sempre, sempre. allà No són els sionistes vinguts d'Europa I els únics jueus que han estat sempre sobre el terreny, sempre, diguem hmm. des de que, que això es consideren palestins i estan allà 10-15 quilòmetres de Nablus amb un poble i aquests pues, estan amb el que s'explicava abans no? vull dir, només es poden casar entre ells cada vegada hi han menys eh? vull dir que fixeus, els samaritans són àrabs palestins de religió jueva per Israel poden ser israelians Israel els ofereix ja que ets de la religió verdadera tu pots ser israelià encara que siguis àrab palestí i, i visquis en Ablus si vols ets israelià ells no volen ells no volen no, no? però la mentalitat sionista és aquesta. El fet de ser de la religió verdadera dona drets de ciutadania. És així. déu nhi no està mal. Ah, no sé si queden alguns dubtes més. Bueno, jo sempre en tinc dubtes eh, sobre aquest tema, <ríe> vull dir que hi queden moltes coses, no, sobre la taula que igual podríem ampliar-lo algun altre dia, així ens, no ho sé, la, la relació d'Israel amb el nostre territori, per exemple no? com, com estan introduint històries aquí com és la divisió interna també aquí, la gent que dona suport a Israel la gent que, que dona més suport als palestins, partits polítics que inclús tenen les seves mm. diferències internes amb aquest tema no? Vull dir és, és sucós aquest tema i a part que Israel està bastant present a Catalunya a Catalunya doncs. mm amb els cossos policials amb ideologia amb, amb negocis de tota mena, universitat indústria dir... curria rumor que eren els que havien de finançar la independència d'Artur de... Mas dir, sí, sí, sí vull dir, això és uh... bueno jo què sé, el software de préstec de llibres de, les, de la xarxa municipal de biblioteques és d'ells vull dir, és d'Israel, vull dir, hi han moltes cosetes d'aquestes que dona molt per xerrar però igual ho podem ampliar algun altre dia no? Vull dir... com les lluites que es poden dur a terme des d'aquí de solidaritat amb Palestina I, i també el veure el fet de Palestina com com a exemple o sigui, la problemàtica Palestina també com a banc de proves no? s'han donat algunes pinzellades avui, però és, és super interessant aquest tema com aprofundir no? perquè clar, si un territori com el nostre s'emmiralla en, més d'un polític amb el d'Israel bueno, el senyor Huguet va anar unes quantes vegades a Israel unes quantes vegades no? dir, entre d'altres coses però i si és allò el que ens espera doncs pues preferem-nos, perquè amb mm. diferència que allà no, aquí no ens deixaran tenir armes com a més ens tocarà els rebres hm. pot ser el pròxim programa, no? El... sí, pot ser pel pròxim programa <ríe> televacaciones jolene in Cambodia bé, doncs si sí. si de cas ens esperarem a veure què troben els russos en el cadàver de l'accelerafat eh? <ríe> exacte doncs, bueno, això ha estat bales perdudes, gràcies a tots per haver participat i a totes per haver-nos escoltat i fins al pròxim programa que és el dia 7 el dia 7, si, si almenys animem a fer especial cap d'any que no I, i, i els bons propòsits del 2013 ai, si, si encara ai, no s'ha acabat el món exacte no, aquest divendres no. potser s'acaba tio no. Bueno, doncs això, estigueu atents a la programació que tornarem en breu amb algun altre tema també d'actualitat d'interès segurament Bona nit a tots i fins una altra Bona nit. Bona nit Fins la pròxima Vinga, fins la pròxima i ens veiem l'any que ve que ja no queda tan lluny